þus til auðstó 7. kafl. Að morgni gerðu allir ældstu prestarnir og öldungar að hann skildi af lífi tekin. Þeir binda hann og færa brott og framseldu hann pílotu sí landshöfvinga. Þegar Judas sem sveikan að hann sekur, iðræðist hann og skilaði ældstu og öldungunum silfurpeningunum 30 og melti Ég drygði sind, ég sveik saklaust blóð. Þeir sögðu, hvað var það um það? Það er þitt að sjáfyrir því. Hann flegði þá silfrinu inn í mistyrið og hjælt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Aðistu prestandi tók úr silfríð og sögðu, ekki má láta það í guðskistuna, því þetta eru blóðpeningar og þeir eruðu ásáttur um að kaupa fyrir þó leirkerasmiðs akurinn til grafreits handa útlendingum. Þess vegna kallast enn í dag blóðreitur. Þá rættist það sem sagt var fyrir mun Jeremías Bámans. Þeir tóku silfurpenningana þrjáttjum, það verð sem sávar metin á eftir verðsvar lagður af Ísraðu sonum og kiftu fyrir þó leirkerasmiðs akurinn eins og drottinn hafði fyrir mér lagt. Jésús kom nú fyrir landshafðingan. Landshafðingin spurði hann, Ert þú konungur gýðinga? Jésús svaraði, Þú segir það. Æðistu prestarnir og öldungarnir báru á hann sakir, en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatus hann, Heyrið þú ekki hvað mjög þeir vitna gegn þér? En hann svaraði honum ekki, Engu orði hans, og undræðist landshafðingin mjög. Á hátíðinu var landshafðingin vanur að gefa línum lausan eitt bandinga þann er þeir vildu. Þá var þar allræmdur bandingi í haldi Barrabasa nafni, sem þið voru samankomni saði píla þess við á. Hortum viljið er að ég gefiðu lausan Barrabas eða Jésu sem kallast Kristur. Hann vissi aður hafðu fyrir öfundarsækir framseltan. Meðan Pílatu satt á dómstólnum sendi konans til hans með þessi orð. Láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. En æstu prestarnir og öldungarnir fengum múginn til að byðja um Barabbas en að Jésús erði dettur. Landsauðingin spurði Hvort þeirra tveggja viljiðir að ég gefiðu lausan, þeir sögðu Barabas. Pilatus spyr, hvað á ég þá að gjöra við Jésu sem kallast Kristur? Þeir segja allir krossfestu hann. Hann spurði, hvað illt hefur hann þá gjörð? En þeir æfti því meir krossfestu hann. Nú sér Pilatus að hann þær ekki aðgjörð en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sína frammi fyrir fólkinu og mælti, siknir ég af blóði þessa manns, svarið er sjálfur fyrir. Og allur líðunni sagði, komi blóðans yfir oss og yfir börð vor. Þá gafaðin Barabbas löysan, elgt húðstrykja Jésu og framseldi hann til krossfestingar hermen landsöfvingjans fóru nú meðan inn í hölluna og söfnuðu um mun allri her sveitinni þær afklættu hann og færðu hann í skarlatsrauða kápu fléttuðu þyrni kórónuna og settu og við honum ein reir sprota í hægri hönd hans síðan fjöllu þeir á fyrir honum og hafðu hann að háði og sógu heill þær konungur geðinga og þeir réktu á hann tóku reyrs brot hann og sló hann í höfðið. Þegar þeirraðu spottað hann, ferðið þeirra hann úr kápunni og í hans eiginklæði. Þá lettuð þeirra hann út til að krossvesta hann. Á leiðinni hýttuði mann frá kýræni er símón hétt. Hann neittuð þeir til að bera krossi jesu. Og er þeir komið til þess staðar er heitir Golgata, Það þýðir hauskúbu staður, gáfiður honum vín drekka, galli blandad. Hann bragðaði það, en vildi ekki drekka. Þá krossföstuði hann, og þeir köstuðu hlutum um klæði hans og skiptu með sér, sátu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festuðið er sakargift hans svo skráða. Þessi er Jésús, konungur gýðinga. Þá voru krossfestir með honum tveir ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu hann skóku höfuð sinn og sögðu, þú sem brýtun yfir musterið og reysið á þrem dögum, bjargan og sjálfum þér, ef þú ert sonur guðus, og stíð nýður á krossinum, einskjörðu aðstuprestarnir gísað honum og fræðimennirnir, og öldungarnir og sáðu. Öðurum bjargaði hann. Sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísræðis. Stýjan nú niður á krossinum. Þá skulum verð trúa á hann. Hann treystir Guði. Nú ætti Guði að frelsa hann ef hann mætur á hann. Eða sagði hann ekki Ég er sonur Guðs. Einnig ræningjarnir sem með hann voru krossbestis mánuðan á sama hátt. En frá varð myrkur um allt land til Nóns og Nón kallaði Jésús Háruröttu Eli, Eli, Lama, Sabaktani. Það þýðir, Guðmin, Guðmin, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkri þeirra er þar stóðu, herðuðuð og sögðu, hann kallar á Elía. Jafnskjótt hlóp eitt þeirra til, tókn jarðarvött og fyllti eitt Stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinnu sögðu, sjáum til, hvort Elía kemur að bjargonum. En Jésús hrópaði aftur hári röttu og gaf upp andan. Þá ripnaði forðtjald musterisins í tvendt, ofanfrá og niður úr, jörðin skalf og björgin klopnuðu, grafir opnuðust, og margi líkamir helgra látin að manna rísu upp. Eftir upplísu Jésu, gengu þeir úr gröðum sínum og komu í borgina helgu og byrtust mörgum. Þegar hundrashafðingin og þessi meðunum gættu Jésu sá landskjaldan og atbyrði þessa, hrættust þeir mjög og sáðu. Sannlega var þessi maður sonur guðs. Þar voru á margar konur sem álengdur horfðu á. Þar hefðu fyllt Jésu frá Galilegu og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María móður þeirra Jakobs og Jóseps og móður Sebituðu svona. Um kvöldið kom auðugur maður frá Arana þegar Jósepa nafni er sjálfur var orðin lærisvittin Jésu. Hann gekk til pílatössar, og baðanum líka með Jésu. Pílöldu spauð þá að fá Jósef hann. Jósef tók líkið, sveipaði þar hreinu línglæði og lagði í nýja gröf saman átti og hafði látið höggvei klett, velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnan og fórburð. María Magdalena var þar og María hinn og sádu þær geng gröfni. Næsta dag Daginn eftir aðfangadag, gengu eðstu prestarnir og farið sigarnir saman fyrir pílutus og sögðu. Herra, við erum minnumst þess að sveikari þessi sagði í lífandalífi eftir þrjá dagar í sígu upp. Bjóð því að grafar sé vandlega gætt alltil þriða dags. Ella gættur lærisunir hans komið og stólið honum og sagt fólkinu hann er risinn frá dauðum þá verða síðari svíkin verri hinn fyrri. Pílátur sagði við þá, hér hafið þeir varðmenn, farið og búið svo tryggilega um sem bestir kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og einsyggluðu steinen með aðstóð varðmannanna.